Zahra, mama lui Hamid, îi povestește acestuia cum a cunoscut-o pe infirmiera engleză și cum l-a ajutat aceasta pe micul Absalom. Îi povestește apoi despre sfântul pe care străina îl avea în tablou și pe care probabil îl venera. Era oare vorba despre un zeu sau poate chiar de Mohamed? Ascultați relatarea și veți afla! Îi spuse mama, care își puse mâna ei pe genunchiul lui Hamid. În șopronul semi-obscur, vocea ei răsuna neobișnuit de insistent. Hamid simți cum vorbele ei săpau ca un fier înroșit în memoria lui. Cu patru ani în urmă, continua mama, la timpul marii călătorii de pelerinaj, tatăl tău m-a luat și pe mine la mormântul de pe cealaltă parte a muntelui. Pe voi, copiii, v-am lăsat în grija bunicii voastre. Numai pe frățiorul tău, Absalom, l-am luat în spate pentru că era prea mic. După ce am fost la mormânt, tatăl tău ar fi dorit să vadă orașul, ce se afla la vreo treizeci de kilometri depărtare. Spera să poată face acolo ceva afaceri. A mers pe jos toată ziua, până la apus de soare. Camioanele care transportau pelerinii la șoseaua principală treceau pe lângă noi, iar praful ce-l răscoleau aproape că ne sufoca. Când am ajuns în oraș, eu eram plină de tăieturi și bășici la picioare, iar Absalom plângea și avea febră. Pleoapele ochilor erau roșii și umflate din cauza prafului și nu putea suferi lumina. Orașul era frumos, pe străzi se aflau fântâni. Eu i-am spălat ochii lui Absalom cu apă rece. Apoi am dormit sub cerul liber, în curtea hanului pentru călători. A doua zi m-am simțit din nou odihnită, însă ochii lui Absalom erau tot închiși și umflați. Tatăl tău s-a dus în piață, însă eu am rămas cu copilul tot acolo. Trebuia să-i apăr ochii de lumină și să fugăresc muștele. În curte erau mulți măgari și totul era negru de insecte. În timp ce stăteam acolo, a venit la mine o femeie și a început să stea de vorbă. Atunci a observat și copilul. Băiețașul este bolnav?" m-a întrebat ea. Da," i-am răspuns eu, arătându-i copilul. Atunci femeia s-a ridicat și a spus, Vinor repede cu mine, eu te duc la casă infirmierei engleze. Ea îți va da medicamente și copilul se va face sănătos." El- -a, a ajutat și pe copilul meu când a fost bolnav cu ochii. Eu am ezitat, i-am spus că nu am bani. Nu-i nicio problemă, susținu-femeia. Ea este o femeie vlavioasă și vindecă fără bani, din dragoste pentru sfântul ei. El este un sfânt bun și are îndurare de cei săraci. Dar, obiecta eu, străinii sunt bogați și locuiesc în case luxoase. Ea nu o să mă primească. Ea locuiește într-o casă ca și noi, iar oamenii care merg la ea sunt aproape toți săraci. Nici unul nu este refuzat. Îți spun că primește pe toți în numele sfântului ei. Am urmat-o pe femeia aceea. Eram plină de teamă, însă doritoare de a primi medicamentul, care ar face sănătoși ochii copilului meu. Femeia m-a dus pe o stradă îngustă, la o casă cu ușa deschisă, pe care ieșeau tot felul de oameni, săraci ca mine, cu copii în spate. Unii țineau în mână sticluțe cu medicamente și nici unul dintre ei nu arăta speriat. Noi am ajuns la timp căci camera era aproape goală. Ceva mai târziu, poate sora n-ar mai fi fost acolo. Ea era de statură înaltă, iar părul și ochii ei erau de culoare deschisă. Vorbea prietenos cu toți care veneau, și lua copiii mici în brațe, arătându-le multă dragoste. În timp ce mă uitam la ea, mi-a dispărut frica din inimă, iar după ce toți ceilalți au plecat, eu m-am dus cu Absalom la ea. Îndată m-a condus la o saltea, pe care ne-am așezat amândouă. L-a luat pe Absalom în poală și a cercetat ochii. Mâinile ei erau foarte gingașe, micuțul copil nici măcar n-a plâns. Sora mi-a pus multe întrebări despre el și după aceea s-a dus să aducă medicamente și cremă pentru ochi. În acest timp am văzut pe perete un tablou. Înfățișa pe un bărbat cu o față foarte blajină, ce ținea un copilaș pe genunchi, iar în jurul lui era o mulțime de copilași care se uitau la el. Am întrebat pe soră cine este el și ea mi-a spus că este Iisus, care a fost trimis de Dumnezeu ca să ne arate drumul spre cer. Ea mi-a povestit multe lucruri despre el, cum vindeca pe bolnavi și dădea lumină orbilor, cum îi iubea pe oamenii mari. Nu mi mai aduc aminte de toate, însă un singur lucru știu, ea îl iubea pe bărbatul din tablou și voia să fie asemenea lui. De aceea mi-a dat medicamentul și a fost așa de bună cu Absalom. Zahra se opri o clipă, apoi vorbi mai departe, însă rar de tot. Și acum, eu cred că, în numele acestui bărbat, ea o va lua pe chinza sub ocrotirea ei. Tu trebuie să o duci pe chinza la ea, și anume, chiar azi trebuie să pornești la drum, pentru că este lună plină. Trebuie să mergi toată noaptea, iar ziua să te ții ascuns, căci Si Mahomed te va căuta cu siguranță. Dar el nu trebuie să afle că tu ești plecat înainte de mâine seară. Eu o voi trimite pe Rahma cu caprele foarte devreme și voi spune că tu le-ai dus la păscut, cât despre chinza și așa el n-are ochi să o vadă. Iar eu am să pun o pernă în leagăn, pentru cazul că Fatima s-ar uita înăuntru. Până ce el se va întoarce seara de la lucru, se va face aproape întuneric și noaptea nu va trimite el pe nimeni să te caute. Desigur, nici pentru mine nu va fi ușor să-i spun unde te-ai dus. În ziua următoare, tu vei fi aproape la țintă. Ochii băiatului străluceau de emoție și teamă, iar el întrebă: Cum voi ști eu drumul? Eu m-am gândit la aceasta, răspunse mama. Există numai un drum pe care tu va trebui să mergi. Dacă vei folosi șoseaua principală, cu siguranță că vei fi văzut, în afară de faptul că are foarte multe curbe. Drumul peste munte, care este și cel mai scurt, este prea singuratic și n-ai să-l găsești niciodată. Există însă un al treilea drum pe care poți să apuci. Tu trebuie să mergi de-a lungul râului, până jos de tot în vale și după aceea trebuie să te urci pe munte. El este foarte înalt, însă tu trebuie să privești în sus. Din vârful lui vei putea vedea în jos un alt râu, ce curge într-o altă vale. Tu vei merge pe malurile lui la vale, până ce dai de o șosea principală, pe care circulă multe căruțe și camioane mari, încărcate cu trunchiuri de copaci din pădure. S-ar putea ca vreun șofer binevoitor să te ia cu mașina o bucată de drum, căci orașul se află cam la vreo 50 de kilometri departare. În cazul că nimeni nu te ia, trebuie să faci drumul singur pe jos. Dumnezeu să te ajute! Și când ajung acolo, șopti băiatul. Când sosești acolo, trebuie să cauți casa sorei străine. Nu întreba pe nimeni, bagă de seamă numai! Ea locuiește în spatele pieței, peste drum de intrare la Han. Este ultima casă de pe strada aceea. Mergi la ea și spune-i toată povestea noastră și predă-i-o ei pe chinza. Ea o să știe ce de făcut. Hamid privină încrezător spre mama sa. Și dacă ea nu o să vrea să o primească? Mama clătină din cap. Ea n-o va respinge, îl asigură mama plină de încredere. Ea mi-a spus că sfântul din tablou n-a respins niciodată pe nimeni. Din pricina sfântului acestuia, o va primi pe chinza și va fi bună cu ea. Acum însă, va trebui să te întorci înapoi la caprele tale, iar eu să termin grâul de măcinat, căci, altfel, Fatima devine furioasă. Gândește-te la ce ți-am spus. Astăzi eu coc pâine, special pentru călătorie. Hamid se sculă pentru a merge la capre. Îi se părea că se mișcă ca într-un vis. În timp ce ei stăteau de vorbă, soarele răsărise, iar chinza râdea pe pragul ușii, întinzându-și mâinile după mama ei. Caprele pășteau mai departe, râul sclipea în bătaia soarelui, iar lanurile de cereale fredonau în adierea vântului. Lumea era tot așa cum a fost și ieri, însă în ochii lui Hamid ea era schimbată. Atât prietenii cât și munții priveau străini și amenințători spre el. Nu-l mai interesa măcar să afle de unde venea râul. Dar cu toată frica de necunoscut, nici pe departe nu se gândea să ezite de a pleca cu chinza. Hamid fluieră ușor ca pentru sine. Câteva capre care pășteau prin apropiere au venit de și-au băgat botul în poala lui. Dintr-o dată a devenit conștient că el le iubea și că îi părea rău să le părăsească. Ele fuseseră odată iezișorii pe care el i-a crescut. El i-a purtat pe brațe când erau obosiți și tot el îi pedepsea când mergeau în lanul cu grâu. Hamid le scărpină ușor după urechi și după coarnele tocite. Apoi se întrebă când o să le mai revadă. Pentru prima dată, Începua să se gândi la propriul lui viitor și nu numai la cel al surioarei lui. În orice caz, nu se va mai putea întoarce acasă decât numai după o lungă perioadă de timp, căci tatăl vitreg ar fi fost mult prea mânios. El duse caprele acasă înainte de vreme în seara aceasta, apoi se așeză tăcut lângă Rahma și mama, care trăgeau cu zor din furca de tors. Rahma pieptena lâna într-un de nedecuie ce erau bătute într-o scândură. Mama învârtea conul moale pe de tors și scotea firul. Amândouă lucrau din greu, căci Fatima stătea alături de ele și le vegea. Nimeni nu scoase niciun cuvânt când Hamid se alătură celor din familie. El însă simțea puterea legăturii ce exista între ei și inima lui tânără se strânse în piept. În afară de o singură dată când mama lui făcuse pelerinajul de cinci zile, el nu fusese despărțit niciodată de ea. Acum trebuia să o părăsească pentru o perioadă lungă de timp. El nu îndrăzni să vorbească nimic față de femeia mai în vârstă, însă asta nu era o pagubă. Legătura dintre mamă și fiu în toată lumea este extrem de puternică. Fără a-și ridica ochii de la roata de tors ce sfârâia, mama lui Hamid simțea strigătul tăcut al fiului ei. Dragostea ei se scurgea în tăcere către el, dragoste cel mângâia și-l Rahma, care nu știa nimic din toate acestea, începu să fredoneze o cântare veselă, chiar în toiul lucrului. Ziua era pe sfârșit, iar ultimele raze de soare reflectau lumina roșiatică pe bolta cerului. Încet se-i murgul, apoi noaptea. Băiatul stătea liniștit și privea, așa cum făcuse de sute de ori. Astăzi, însă, totul era altfel. Pentru prima dată în viața lui nu era foame, când familia se strânse în jurul mesei. Totuși, Cecilie să mănânce ceva, din pricina tatălui Vitreg, care nu trebuia să observe nimic. După mâncare, se retrase în tăcere la culcare, în apropierea ușii. Aici îl aștepta lupta cu gândurile și temerile care loveau din toate părțile. Aștepta ca tatăl să adoarmă, iar luna să răsară. În sfârșit, tatăl respira tot mai greu și mai regulat. Acum dormea adânc, ba chiar începu să sforăie. În curând va sosi momentul. Hamid se târâ la marginea așternutului și aștepta, cu ochii ațintiți spre munte, în spatele căruia... Pluteau primele raze ale lunii. Hamid mai rămase o clipă liniștit și se miră de marea transformare ce avea loc sub ochii lui. Balta murdară dinaintea staulului de capre s-a schimbat într-un lichid argintiu. Plugul ruginit strălucea de parcă era împânat cu pietre prețioase. Ba chiar și grămada de gunoi de lângă gard arăta plăcută și curată. În vârful picioarelor, Hamid pășii peste prag și ajunse după șopron. Bătrânul câine își ascuții urechile și se scutură în lanț, iar Hamid își ținea răsuflarea. Dacă câinele ar fi lătrat acum, totul ar fi fost dat peste cap. Hamid se aruncă jos lângă câine, își îngropă fața în blana lui zbârcită, îl scărpină după urechi și îl rugă fără cuvinte să rămână liniștit. Câinele își întoarse capul și îl linse pe obraz. Bietul câine nu putea înțelege ce însemnau toate acestea, însă rămase liniștit. Gemuit, cu brațele înfășurate în jurul gâtului câinelui, Hamid aștepta pe mama lui. Mirosul binecunoscut și îndrăgit al vacii și al boabelor zdrobite îl învăluiau ca niște mâini nevăzute, ce voiau să-l rețină pe loc. Însă cărarea, asemenea unei panglici aurii în lumina lunii, îl ademenea să pășească în marea aventură. Când mama lui a tăcută cu chinza în brațe, Hamid sări în sus ca o stafie, din spatele șopronului. Într-o tăcere de plină, mama o legă pe chinza în spatele lui. Micuța cei drept era zăpăcită, însă, plină de încredere, își lăsă capul pe umărul lui Hamid și a dormi dată. Apoi mama îi legă două pâini de celălalt umăr, după care îi luă amândouă mâinile între ale ei și le sărută. Hamid de partea lui apăsat degetele mamei pe buzele lui și rămase așa un timp. Apoi îl îndepărtă ușor și îl privi cum pășește fără zgomot prin poartă. Niciun cuvânt nu s-a schimbat între ei. Ea își încredințase comoara, cea mai prețioasă, în mâinile lui micuțe și murdare, care au fost profund sărutate. Despre alte mâini mai puternice, ea nu știa nimic. Satisfăcută de reușita ei, mama se întoarse din nou în colibă, la leagănul gol și la mânia soțului ei. Hamid, asemenea unei bărci dezlegate de lanț și împinsă în largul mării,